Mir dobro, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u emisiju Franjavače u svjetovnog reda Poziv u svijetu. Danas ćemo razgovarati o godini koja je u tijeku, ali ne onoj koja je kalendarskoj koja je počela prvog siječnja, nego godini koja je počela na prvu nedjelju do šašća, a završava sa blagdanom Isusova prikazanja u hramu drugog veljače 2016. godini posvećenog života. Otvarajući ovu godinu, Papa Franjo je rekao da je za ciljeve ove godine postavio iste one koje Ivan Pavao II. predložio crkvi na početku trećeg tisućljeća. U stanovitom smislu ponavljajući ono što je rečeno u posinotskoj apostolskoj pobudnici o posvećenom životu koja kaže Vi nemate samo slavnu povijest koje se treba sjećati i koju treba pripovijedati, nego veliku povijest koju treba izgraditi. Gledajte u budućnost u koju vas šalje duh da s vama učini još velikih stvari. Evo kao što vidite, uzeli smo jednu ozbiljnu temu s obzirom da nam je radio napunio 18 godina, postao punoljetan i mi smo se u ovoj emisiji odlučili da ćemo se malo ozbiljiti. Zato smo evo, uzeli ovu temu i pozvali goste da o njoj danas razgovaramo. Sa mnom je u studiju Krešo Belo, član Franjaoča svjetljornog reda na Kaptolu. Krešo, dobro došao. Miri, dobro. Lijepi pozdrav svima. A s nama u emisiji također, istina ne, ne ovaj tijelom ovdje u studiju, ali nadam se glasom iz samobora fra Siniša Pucić Siniša. Jel se čujemo? Čujemo se, čujemo se. Nisam ne. još frako Bogradić. Pa dobro, to ja najavljujem, najavljujem te. Ovaj, baš da iskažem tu razliku, s obzirom da je Siniša dugogodišnji dugogodišnji član Franjavačkog svjetovnog reda Bratstva na Trsatu, dugogodišnji, recimo tako, aktivni, vrlo, vrlo, vrlo aktivni član, a trenutno je u postulaturi u Samoboru. Evo, Siniša, želim i tebi dobrodošlicu u emisiju. I, Hvala na I evo, mogu odmaj i, i s tobom početi i pitati te, Evo i papa Franjo u, u, u, za prvi cilj ove godine posjećenog života kaže trebamo gledati prošlost sa zahvalnošću. I svaka naša ustanova ima za sebe bogatu, bogatu karizmatsku povijest na, na, utemeljenu na duhu svog osnivača. Eto, ti, si, ti si bio ovaj i član Franjega reda dugo i sada si Evo, kandidat za ulazak u prvi, u prvi Franjevački red, pa evo možeš reći svoje viđenje tog Franjevačkog identiteta, kako ti gledaš e, to gledanje i, i očuvanje Franjevačka identiteta danas, to iz te dvije perspektive kao Franjevačka, Svjetovnjaka i, i daj Bože svećenika za, za koju godinu. A je, mislim svakako pitanje zahtijeva i nekakav duži odgovor, ali evo nadahnućem duha, nastojaću svoje misli pretočiti u nekoliko rečenica. E, svakako da je Franjevačka karizma i Franjevački poziv uvijek privlačan svakom čovjeku koji je zakoračio na put Franjevašta bilo u prvom, drugom, trećem redu ili ovo novo vrijeme u ponmatku Franjevačkog svjetovnog reda a to je Franjevačka mlade šframa evo gdje nas na neki način i, i povezuje ta prošlost koja evo već 20 godina kraje u Hrvatskoj i Čire, ali evo osobito je blagoslov za ove naše krajeve, lijepe naše, evo, mogu sa sigurnošću reći da, da danas ovdje u postolaturi, odnosno ovih osam godina u Franjevačkom svjetom redu, sam e, zahvaljujući evo baš tom iskustvu Frame e, trenutno sada tu i, i, i sa tom svom jednom bogatom prošlošću, ako mogu tako reći, a kamule, ako zagledavam cijelu cijelu našu Franjevačku prošlost ovih osam stoljeća, koliko ona traja i uvijek je živa. Nekako, evo, promatrajući braću ovdje, puno mlađi od sebe, e, u samostanu promatrajući i one koji su prije mene zakoračili na put Franjevašta koji, evo, već djeluju tamo gdje ih nekako Bog poziva i šalje, e, uvijek vidim tu jednu mladu crkvu, mlado, mladu Franjevačku obitelj prisutnu oko mene i, i oko nas. E, evo, vidi, to je sigurno i Papa Franjoj, e, koji je, evo, neslučajno, možemo to pretpostaviti uzo ime upravo Franji, po Franji Asiškome, e, kao da želi ponovo pozvati cijelu crkvu, osobito nas, Franjevce, da zastanemo tu gdje jesmo i da kako nas poziva u toj pobudnici crkva da, da sagledamo da ono što baštinimo, a baštinimo doista veliku, veliku prošlost, prošlost ispunjenu sa želikanima u Franjevačkoj obitelji, koji su doista na neki način svojim životom evo, pozvali i nas koji živimo u ovom vremenu da izgorimo za Krista, onako kako je i Franjo evo, dao svoj život i postao svjetlo koje, koje gori osam stoljeća I, i tako jasno i nama pokazuje put prema Kristu u ovom vremenu, koje, kako kaže, nedavno u razgovoru kojeg sam vodio sa novim slovenskim biskupom, provincijalom, do nedavnom Prastanetom, koji je rekao zapravo da je i ovo izazovno vrijeme danas tako dobro došlo za nas, Kršene, za nas Franjevce, jer bi se vjerojatno previše uljuljali u, u svojim nekakvim e, svakodnevnim obavezama, željama, planovima, zapravo e, uvijek nam nekako poziva nas da držimo otvorene oči da evo nekako sjećamo se odgovorni prema onome što doista imamo, a to je taj Franjevački identitet toliko poznati u crkvi kojeg prepoznaju mnogi koji i nisu dio Franjevačke bitelji, pa i nisu dio crkve, ali kad vide bratra ili kad vide nekog brata ili sestru Franjevačkog svjetnog reda koji s pravom očekuju nešto više od nas. E sada što što što mi možemo dati na što smo pozvani Također, evo, puno toga bi se dalo reći, ali upravo sve to proizlazi iz jednoj riječi, a to je riječ bratstvo. Dakle, ono koliko budemo zajedno, koliko budemo svoj identitet, svoj život e, vidjeli i, i, i živjeli kroz bratstvo, živjeli u zajedništvu jedni s drugima, naravno, na čelu svega je Krist. Toliko ćemo moći i ovom vremenu dati odgovori. I iskreno, evo, radujem se što nekako ja osobno počinjem ispočetka onako kako nas je i sveti otac Franjo pozvao da, da, da povučemo crtu u svom životu nebitno kako gledali unatrag ima puno plusa i minusa bilo nas osobno, bilo našeg cijelog bratstva, cijele obitelji Franjevačke, možemo s ponosom gledati na to što je bilo i zapravo krenuti zajedno dalje i vjerujem da će se već plodovi tog našeg zajedničkog hoda malo po malo i uočavati što budemo išli dalje, jer evo gospodin je s nama, imamo onoga koji nas je pozva da doista krenemo u jednu avanturu života sa radošću, sa, sa puno optimizma, stoga glavu gore, evo idemo, idemo dalje. Probat ćemo svi nešto neki, neki od tih odgovora dati u ovoj emisiji, odnosno barem ih barem ih otvoriti o, o našem poslanju i o našem pozivu. A ja bih se samo vratio na ovo, vjerojatno su mnogi od vas kad su čuli da se radi i da je proglašena godina posvećenog života možda pomisli aha, pa dobro, to se, to se mene ne tiče, to se na mene ne odnosi. A papa to baš kaže u, u, u pismu kad kaže godina posvećenog života, ne tiče se samo posvećenih osoba već prvo čitave crkve, a Dalje kaže da ovim svojim pismom osim posvećenim osobama obraćam se i vjernicima, lajcima koji s njima dijele ideale. I papa potiče nas kad kaže da živimo ovu godinu posvećenog života kao milost koja nas može učiniti svjesnijima primljenog dara. Poziva nas da je slavimo sa čitavom obitelji da bismo zajedno rasli i odgovorili na pozive duha svetoga u današnjem društvu. U nekim prigodama kad se ovoj godini budu organizirali zajednički susreti posvećenih osoba različitih ustanova, povrnite se da i vi budete ondje prisutni kao izraz jednog Božjeg dara. Tako da upoznate iskustva drugih karizmatskih obitelji, drugih skupina laika te se tako uzajamno obogaćujete i podupirete. Eto na to Papa Franjo poziva nas, vjernike lajke, a Krešo, gdje je tu Franjevački svjetovni red? Pa ja mislim da to jako dobro pitanje. Gdje se tu nalazi Franjevački svjetovni red? Nije bez razloga papa krenuo sa prvim ciljem pogledajte gdje ste bili, pogledajte u povijest. Jer mislim da upravo u povijesti i u tim početcima leži pravi odgovor gdje je tu Franjevački svjetovni red. Što opće bi da pored prvog i drugog, otvara i treću frontu, što bi se reklo? Pa mislim da je Prvo i ostano to da je Franjo bio dosljedan U svom djelovanju Čak ima jedna Zgoda s njegovim životom U kojem je rekao ja vas sve želim poslati u raj I to mu je bio cilj To mu je živio To je težio I njegovo navještanje evanđelja I njegovo navještanje radosne vijesti Koje je bilo zapravo upućeno svima Upravo u tom svima I on traži i one Koji nisu pošli u samostane Koji nisu pošli u E, zatvorene redove nego su željeli nastaviti živjeti u, ži, e, u svijetu, želi su biti svjetovnjaci a opet tražili su formu života, tražili su način kako da taj svoj život u svijetu žive na način koji će biti otkriće, koji će biti svježina koji će biti novost i koji će zapravo voditi onda i prema konačnom spasanju, prema onome čemu sv svaka duša teži Spajanju sa Bogom. Franjo je tu uh, otvorio nekoliko pitanja. Ja mislim da je prvo i osnovno pitanje koliko zapravo uh, Franjevci osluškuju vrijeme u kojemu žive. Ako pogledamo uh, Franjino vrijeme, to je vrijeme u kojemu uh, je feudalizam još vrlo živ, u kojemu se građansko društvo stvara. I što se dešava sa Franjevcima svjetomnjacima? Oni zapravo kroz ne samo kroz svoj duhovni život, i tu je to isprepletanje one osnovne poruke Franjevaštva, živite Evanđelje, prenosite Evanđelje u život i život prenosite u Evanđelje. I tu su Franjevci, trećoreci, svjetovnjaci, pronašli svoj način života, svoj smisao života. Način života u svijetu, na način Evanđelja, kroz Evanđelje, pretočen u ono što su mogli postići u svakodnevnom profanom svijetu u kojemu su se nalazili. E, prvo to je bilo, e, to su bile određene povlastice koje su oni izborili i koje su dobivali kao e, pripadnici crkvenog reda. I tu se nalazi prva i osnovna e, napomena. Franjevački svjetovni red jeste crkveni red. Dakle, on podlježe pravilima crkve on se nalazi u okviru crkve. Franje je uvijek inzistirao i, I tražio da e, Franjevci Budu dio crkve Nikada izvan Oni su pokornice Oni su pokornički pokret Koji je tražio e, i novost u crkvi Franju idi i obnovi moju crkvu To je bila poruka koju je Isus poslao Sa Svetodaminskog križa Franji I svi Franjevci Imaju i ušima im odzvanja ta poruka Idi i obnovi moju crkvu Crkvu ne kao građevinu nego crkvu kao zajednicu, crkvu kao zajedništvo, kao bratstvo. I um, kroz te povlastice koje su trećoreci i svjetovnjaci uh, izborili u ono vrijeme koje su im omogućili da uh, ne polažu zavijete uh, feudalnim uh, gospodarima te zbog toga moraju ići u ratove ili moraju... Uh, služiti njima na određene načine, oni su zapravo vodili jednu novu slobodu, jednu građansku slobodu. Bili su avangarda onog svog vremena. Da li postoji direktna slika u ovom vremenu? Ne znam. O tome možemo razgovarati kad dođemo do onog trećeg pitanja budućnosti. Ali iz te prošlosti trebamo crpiti odgovore. Trebamo crpiti spoznanje što je Franjivački svjetovni red. Današnje, današnja misna čitanja Primjerice govore Upravo o tom Posvećenom životu, o svetosti I ako čitamo taj Levitski zakonik Koji govori kakvi da budu Svjetovnjaci Pa da bi bili sveti Onda vidimo da su to Vrlo jednostavne Svakodnevne Rečenice, nemojte krasti Nemojte lagati, nemojte varati nemojte se krivo kleti, ne iskoristuj svoga bližnjega, radnikova zarada neka ostane pri do jutra, ali isplati mu, daj mu da, da, da jede kruh svoj. Dakle, to su e, stvari koje se jako dobro mogu primijeniti upravo u današnjicu, u današnjem svijetu. I mislim da je Franjevački svjetovni red taj koji bi trebao živjeti to. E, Franju jednom prilikom rekao, ako baš morate, navještajte Evanđelje riječima, htio je reći svjedočite, svjedočite svojim životom, svjedočite svojim svakodnevnim radom, svjedočite e, kao svjetlo koje se stavlja da svijetli svijetu, budite sol zemlje. To je poruka Franjevačkom svjetovnom redu i borite se, uvijek se preispitujte, uvijek pogledajte u prošlost odakle ste potekli da bi onda znali kamo idete. Dobro, evo, to je bio mali osvrt ovaj, na, na prošlost, recimo tako, a sadašnjost kojom ćemo se baviti već, veći dio ove emisije ćemo sad na početku malo preskočiti i otići na, trećo, na treći cilj kojeg Papa Franjo stavlja u, u godini posvećenog života kada kaže prigrliti budućnost nadom. Treći cilj je ove godine posvećenog života. Svima nama su poznate te škoće s kojima se suočava posvećeni život u današnjem vremenu, opadanje zvanja, starenje, napose u zapadnom svijetu, ekonomski problemi kao posljedica krize, internacionalizacija, globalizacija, zamke relativizma, marginalizacija, društvena beznačajnost, znači sve su to neki izazovi kojima je, kojima je posvećeni život eh, okružen u današnjem svijetu. Kako, evo Siniša, iz, iz, iz tvoje perspektive, kako odgovoriti na, na te izazove ili kako izgleda budućnost posvećenog života je to iz perspektive fr postulature Franjavačkog samostana u Samoboru. Prvo mislim da tu nadu koju i Papa spominje moramo prepoznati u sebi. Dakle, da sam ja čovjek nade, čovjek koji gleda sa jednom otvorenošću, sa puno optimizmom, sa puno radosti u tu budućnost jer ako ja ne živim ovaj sadašnji trenutak uh, sa takvim jednim raspoloženjem, svjenoma Bogu i prema ljudima, teško onda prepoznati nadu u buduće. Dakle, ako ja vidim samo crne oblake koji su sada nadvili nad, nad moj život, nad, nad moj red, nad cijeli svijet, nad cijelu crkvu, onda je teško buditi, teško ću ja biti taj čovjek nade koji će potaknuti svoga brata, svoju sestru, svo, svoga susjeda, Uh, svoje vjernike u crkvi pa i onoga kojemu doista treba navijat Evanđelje da doista evo to Evanđelje koje Isus je uh, živio, kojeg nam je ostavio kao trajnu nadahnuće, kao trajni izvor života uh, da ga prepoznamo kao radost jer, jer upravo je ono što, što ja mislim uh, u, u, ta jedna riječ, radost u, u, u, u što se može evo sažeti cijela dosadašnje evo nekako poslanje i pape Franje koji je evo nekako u crkvi prepoznat a i u svijetu upravo po toj radosti kao kao čovjek koji donosi radost a to je zapravo slika cijele crkve koja živeći evanđelje treba ponuditi upravo evo tu, tu radost u ovaj tužni ovaj e, svijet koji je zaboravio se radovati zaboravio je prepoznati tu radost u sebi u drugima u Bogu evo tako da doista vjerujem bez obzira na ovo što si i sam spomenuo možda te crne statistike koje govore o, o, o posvećenom životu o nama koji smo ostali evo i koji jesmo e, u, u crkvi bez obzira što, što, je, što su samostani sve prazni, što, što, pogotovo ako gledamo zemlje u našem okruženju, e, s obzirom da Hrvatska još po tome doista dobro stoji i kotira, ako gledamo Europu koja, koja nekako kao u, u tom smislu E, posvećenog života i crka kao da gubi korak. Sa vremenom e, ako gledamo samo tu crnu statistiku onda je teško pronaći tu nadu, ali evo vraćam se opet, e, važno je prepoznati u sebi i važno je u tom svom okruženju vidjeti evo te nekakve tragove i, i razloge zbog čega se doista treba nadati da će e, gospodini i ov našem vremenu učiniti puno toga novoga učiniti da mi kao pojedinci, mi kao zajednice, kao na velika obitelj, možemo ponuditi nešto novo i dati odgovor na mnoga pitanja ovome svijetu. Evo samo bi iz ove naše perspektive, naše provincije, našeg pranjevačkog e, reda u Hrvatskoj e, spomenuo da evo, već u ovom periodu, koliko smo ovdje šest mjeseci, veliki broj mladića je tražilo razgovore sa onima koji su odgovorni za za, za, za raca, sa novim zvanjima, sa onima koji koji poput evo mladog e, Francesca Bernardoneja si postavljaju pitanje, gospodin što hoćeš da učiniš, da li me zoveš, da li je moj put e, života e, biti redovnik, biti svećenik. evo veliki broj mladih ljudi iz cijele Hrvatske e, kuta na vrata e, barem je takva situacija i slika kao što možemo ovdje primijetiti neko bi rekao doista da e, po, samo ako to gledamo da ne trebamo se brinuti za budućnost e, bez obzira evo kako je do sada situacija bila i doista je ovo što ste rekao kažem, vraćam se na to slika a, a, na van može izgledati a, zabrinjavajuće, ali, a, ali doista moramo pronaći u, u Isusu Kristu, u Evanđelju u toj našoj franjevačkoj prošlosti u samome franji a, izvor za nadu i za radost i, i za optimizam da, da već danas počinje nešto novo za nas za cijelu Franjevačku obitelj, a već sutra je doista a, a, jedan prostor, jedno vrijeme koje nam je darovano da bi ga ispunili a, sa svojom originalnošću, s onim darovima na koje nam je Bog povjerio i ja se evo, kao pojedinac i, i, i kao dio jedne velike obitelji radujem svim onim izazovima koji će doći a, na naša vrata, koji će a, postaviti neka nova pitanja za naš život, kažem, kao pojedinaca, kao cijelu obitelji, jer to je doista velika prilika da bi u ovom vremenu pos, doista posvjedočili e, Isusa Krista, ono što nam je svima zajedničko poslanje, da bi ukazali svojim životom manje riječima, kako brat Krešo kaže, e, na njega, na, na onoga koji je trajni izvor radosti, trajni izvor nadahnuća za naš život. Evo, doista, e, pozivam prvenstveno nas koji smo, evo, i ove velike Franjevečke obitelji, da se ne bojimo ono što Isus stalno govori, ne bojimo se braćo, ne bojimo se sestre, jer doista imamo puno radloga za radost i, i samo treba sa tom, evo, radoš optimizmom zajedno krenuti dalje. Že, ja bih pitao samo, rekao si, znači, u zadnjih šest mjeseci je povećan ovaj, broj tih razgovora i ne nema to nikakve veze što si ti tamo sad došao, i ovaj, ovaj, možda ti to neskromno ne želiš, ali vidiš da privlačiš možda ljude ovaj, tamo u postulaturu i to. Nije, nije, skuštaj, nije s tobom, a to je slučajna podudarnost, znači, samo, <laughs> Je, Bogu hvala, ima puno onih koji imaju 18-19 godina, koji nisu toliko dugo čekali kao ja da sazrije. Da fazi, da. Da. Ja bih samo nadovezao na ovo tvoje kad si rekao i, i, i ja sam isprovocirao to kad sam navodio ove, ove crne recimo tako ovaj, parametre i ovo ali, ali mi je, nama svima tu treba biti poticaj i, i, i to da je što si ti sam rekao da je Božja matematika malo drukčija od ove koja vlada kod nas u svijetu i, i ove ekonomije koja sve to svodi i gleda kroz te brojke ovaj i, i to nas i Papa poziva da ne upadnemo u napast brojeva i, i, i, i djelotvornosti i da po tome ne uspoređujemo jer uvijek se trebamo vratiti i sjetiti Krista koji ostavlja onih 99 zbog jedne i ta jedna je vrijedna, tako je i, i, i naš život se ne treba ovaj i naše djelovanje ovdje ne treba gledati isključivo kroz te brojeve koji danas u svijetu sve znače. Evo ja predlažem da kratko zasviramo pa ćemo onda nastaviti sa drugim dijelovima emisije Sve dane ne mene slava drugog svijeta Ni me nuka strah od pakla kleta Da grijeke napušta mi mane Ti me na ljubav nuka jer me gane Kada te vidim na križu raspeta Nuka me muka Tvoja i smrt sveta I nukaju me Tvoje ljute rane Tvoja mi ljubav takvu Snagu stvara, Da bih te ljubav te se bez paklenog jara Za ljubav svoju ja ne tražim dara Pa da nije nade što me grije Ljubio bih te sa jednako žara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 Dobrodošli natrag u emisiju Poziv u svijetu. S nama su Krešo Belo, član Franjačka reda na Kaptolu i Siniša Pucić, također član Franjačka reda, a trenutno u u Franjačkom samostanu u Samoboru. Govorimo o godini posvećenog života. Rekli smo nešto o prošlosti, rekli smo nešto o budućnosti. A evo sad najvažniji dio a je taj koji se tiče današnjeg dana koji se tiče sadašnjosti i kaže Papa Franjo u cilju, u drugom cilju za godinu posvećenog života da trebamo živjeti sadašnjost s velikom ljubavlju. Znači pomno osluškivati onoga što Duh Sveti danas govori crkvi i na sve savršeniji način ostvarivati aspekte našeg posvećenog života. Krešo mi, Franjići svjetovnjaci, u našem pravilu stoji da nam je poziv prelaziti iz evanđelja u život, iz života u evanđelje. Činimo li mi to u ovim današnjim danima Jel, ili je to, to evanđelje ostane samo napisana riječ koju tu i tamo pročitamo ili stvarno ovaj, zaživi u našem životu i u kojoj mjeri? Mm. Ma činimo mi to, činimo, ali ne dovoljno. E, ne osjećamo još uvijek dovoljnu snagu u sebi, e, žar te ljubavi koja nas vuče i koja nas tjera napred e, Opet bih se vratio Na današnje Evanđelje Dakle cijeli današnje čitanja I evanđelje iz Misna su po, upravo povezane sa tom svetošću A evanđelje Evanđelje pomateju I ono govori zapravo e, Upravo o tim naznakama Što mi danas trebamo činiti e, da trebamo uh, one koji su gladni da hraniti, one koji su željni dati im piti, one koji su stranci trebamo prigrliti i, i primiti uzase. I ako se vratimo na Papa Franju, koji su ti stranci? Da li su to ono stranci koji dolaze k nama u grad? Ili su to stranci koji su za nas postali stranci, a s nama prolaze svaki dan uz nas? Uh, ono što kaže Papa, krenite prema periferiji, krenite prema marginama, tamo se nalaze oni koji su Zbog vas ovdje Zbog kojih smo mi poslani u svijet To evanđelje Koje mi trebamo živjeti Piše u evanđelju Da li ga mi dovoljno čitamo Da li ga mi dovoljno proučavamo Da li mi razmišljamo nad njime Nije samo pitanje Biblijskih grupa Molitvenih zajednica Nije samo pitanje kateheza Nego je zaista pitanje života I posebno mi je drago što je s nama I Siniša danas i siguran sam da će on imati prilike iskazati svoje iskustva u kojima je on zapravo pokazao kako i na koji način lajci, svjetovnjaci mogu djelovati i mogu to evanđelje prikazivati u životu A obrnuti put iz života u evanđelje, pa to je zbog nas, zbog naše svetosti, mi smo svi na putu svetosti Uh, ono što tražimo je kako postići tu svetost Kako ići prema njoj Jedini način gdje to možemo naučiti To je u radu, to je na terenu To je biti s ljudima uh, Naravno, ne zaboraviti sebe Jer uh, uh, prvo mi trebamo sebe minjati O sebi razmišljati Nalazimo se na početku uh, jednog puta od 40 dana Na početku korizme Uh, to je vrijeme pokora, to je vrijeme obraćanja, Obratite se, vjerujte evanđelju. A uh, što smo mi, Franjevci? Ono franjeno. Uh, uvijek kada su uh, prolazili po dvojice ili trojica uh, poljem uh, u franjeno doba, pitali su ih tko ste? Oda idete? Oni su odgovarali, mi smo pokornici, dolazimo iz Siza. Uh, to je možda jednostavna rečenica ali ono u sebi sadrži toliko bogatstvo upravo tih e, e, propitkivanja. Biti pokornik, to znači svakodnevno se pitati da li ja činim dobro, da li idem u pravom smjeru, da li ono što radim, gledam, s kim se nalazim, da li je to moje primjenjivanje evanđelja. E, to su banalne stvari. Ja sebe nalazim vrlo često u situaciji da... Primjerice moj odnos sa nekim uh, poslovnim partnerom. Možda me zakinuo, možda nije dobro učinio prema meni. I moj prvi poriv je onaj idemo na sud, idemo na trgovački sud, idemo ovo, idemo ono i pogodi me u glavu kad se pitam pa da li se na stvarno Franjevac onda? Kako ja reagiram? Da li je to znak da je to meni važnije uh, svjetovno ili je to zaista moje nefranjevaštvo. I to je ona moment u kojemu ja prepoznam da mi nedostaje prelaska iz evanđelja u život. A u tom životu da naučim kako zapravo prepoznavati evanđelje. Siniša Kreša je otvorio jedno od ovih očekivanja, da tako kažem, u godini posljednog života kad papa kaže... Očekuje od nas da izađemo iz samih sebi i pođemo na, na egzistencijalne periferije. Kako kaže Evanđelje, pođite po svem svijetu i kaže Papa da postoji čitav jedan svijet koji nas čeka, osobe koje su izgubile nadu, obitelji u teškoćama, napuštena djeca, mladi kojima je oduzeta budućnost, bolesnici, stariji, napuštene osobe. Muškarci i žene u traženju smisla života, oni koji žeđaju za Bogom. Znači, mnoštvo je tih kojima trebamo poći. Eto, ti, ti u svom radu, u frajnoštetovnom redu, imaš dosta, dosta tog iskustva u tim konkretnim odgovorima na taj, na taj poziv. Evo, pa možeš nam nešto više reći o tome? Da, evo, doista samo ove, ove skupine ljudi koje si spomenuo, već pokazuje zapravo da da nas svima ne znam koliko, da imamo ne znam koliko vremena, ne bi uspjeli jasno svima pomoć. Ali e, treba krenuti od jednog nadahnuća koji nam gospodin stavi u koliko ukoliko mi to želimo. Dakle, mislim da prvo ono, vraćam se na to. Dakle, postavljam sebi pitanje. E, gdje sam ja u Franjevačkom svijetom redu, u Franjevačkom obitelji, koji cilj si postavljam? Evo, brat Krešo je spomenuo vrijeme korizme. Koji je cilj ovog vremena koji koje je pred nama za moj život. Što ja želim, dakle, na koju visinu postaviti tu letvicu. Ako gledamo očima Blanke Vlašić, recimo, koja bi bila visina koju ja želim ovih 40 dana preskočiti. Jasno da će trebati puno treninga, puno truda, ali evo, neki moj cilj, ako ukoliko to letvica nije postavljena više nego, nego do sadašnje vrijeme, onda doista, ja sam se prepustio u ovom vremenu da me nosi. Prepustio sam se bracu da budem jedan običan član koji će zapravo uh, živjeti možda bez nekih inicijativa koji će živjeti od nekih nadahnuća drugih, ali doista gospodin i mene poziva da ja ponudim jedan odgovor, ponudim jednu možda ideju kako god se meni sačinila pametna ili ne, ali ta jedna ideja, jedna riječ, jedna, jedna, jedna poticaj može promijeniti sliku moga braca, može promijeniti sliku moga, moga grada na bolje, moje zajednice, to su, to su velike stvari. Dakle, E, koliko sam ja otvoren za, za, za nešto novo u svome životu evo to je pitanje koliko ja gospodin otvorim to svoje srce da ipak nešto novo može on ubaciti unutra ja vjerujem da će onda iz tog mog srca izaći nešto što ću jedva čekati evo poput Marije hitati u to neko gorije učiniti ne znam koji put da bi jedno što do svoga brata do svoga bratstva i podijelio sa njima jednu želju da kažem evo braćo i sestre doista ajmo učiniti nešto novo ovoj godini posvećenog života, ajmo razveseliti i nekog drugog, ali ajmo razveseliti sebe e, sa tim nečim novim. Mislim da mnogo nas razmišljajući tako ovaj, mislim da nam ideja ne fali, ali nas blokira nas jedan jedan strah, jedna, jedna neizvjesnost, puno pitanja si zapravo trpamo sebe na početku koje ne trebamo sada rješavati i od to, od te hrpe Pitanja stvorimo hrpu i, i nekakvih prepreka koje ugutu e, entuzijazma, inicijative, jedne želje da, da, da nešto ponudimo ovom svijetu. To nije nešto naše, mi to dobro znamo i možemo prepoznati kada gospodin u naše srce stavi jedno sjeme, jedne, jedne nove inicijative, jedne želje da, da, da učinimo nešto što, što će doista, ne mora biti nešto revolucionarno, ne mora to tako izgledati, ali što će biti nama izazovi. Jer ja vjerujem za naš život, za našu vjeru trebaju neki novi iskoraci, novi izazovi. Mi moramo osježavati evo tu, tu našu svakodnevnicu u kojoj živimo, uh, da ta naša vjera ne postane nešto, nešto tradicionalno, nešto staro, nešto umorno, nešto što je jednolično, nego doista je osježavamo sa, sa uvijek nečim novim, što možda i ne čini se u svijetu novo, ali za nas će biti možda novo ako danas uzmemo prvi puta bibliju ruke siljem da je počnemo čitati evo pa da je za vrijeme svoga života barem evo jednom pročitamo ili da nam to novo bude da prvi put otiđemo nekom našem evo susjedu na vrata koji nikad nismo upoznali ili, ili da naši zajednici ponudimo nešto što ništa ne košta, za što nam ne treba ni infrastruktura, nego treba nam doista samo malo vremena i dobre volje. Evo i s tim nekakvim idejama se i moj život prožima i prožima se zadnjih desetak godina kada Osjećam da mi kao uh, bratstvo koje je dalo Bogu nešto, a to nešto se zapravo zove naš život. Mi smo go gospodinu predali svoj život da nas on modi. To je naš zavjet. Dakle, mi smo Bogu rekli, evo ti, moj život, dajemo ti sebe i ti sada sa nama učini nešto što mi sigurno ne bi mogli učiniti prije toga. Dakle, oslanjući se sami na sebe, oslanjujući se na nekakve svoje ajmo reći, ideje ili nešto što neke snage, neke, neke talente, nego doista gospodinu nama po tim zavjetima koje smo dali čini nešto novo. Evo, i, i to novo sam ja osjetio po sebi i, i, i braći i sestrama ko sebe kada smo mi doista osjetili da mi to doista želimo, da, da mi to možemo. Bez puno razmišljanja kako će to biti za možda godinu dana, hoće li to uspite održati, hoće li ta naša ideja za živjeti ili ne, važno je bilo, evo, gospodinu dati sebe, da bi on nas mogao odvesti u, u, u neku, nazovimo to, realizaciju. Tako da, da li, da li mi radimo sa beskušnicima, da li radimo sa rastavljenima, da li radimo sa mladima u nekim poteškoćama, je sasvim nebitno ako, ako doista želimo nešto, nešto krenuti u nekom smjeru. I tu gospodin će sigurno samiti pojedinca ili neku skupinu ljudi koji, koji očekuju, možda mi to tako ni ne vidimo, ali doista očekuju jedan naš odgovor za njihov život, da im budemo, evo, taj bližnji, kako brat Krešo kaže, onaj koji, koji doista, evo, u, u ovom evanđelju, kojeg Isus, od, zapravo Isus od nas očekuje da budemo ti koji će ići u susred drugima, jer on ima samo nas, to dobro znamo, ima, ima nas kako god nas bilo malo, ali u nama vidi tu novu crkvu, nama vidi tu novu 12-toricu koja, koja ide stvarati jednu novu crku, ali opet onu istu koja koju je gospodin utemeljio, crkvu koja će biti spremna dati odgovore na izazove ovoga vremena i to je ona crkva koju ja želim pripadati, dakle crkva koja, koja ima u sebi tu vjeru, ima u sebi tu nadu i nada sve ljubav da u malim zajednicama, bez obzira koliko ne bile stare, Bez obzira koliko one ne vidjele možda u, u, u jednom trenutku na početku puno toga što može dati, ali uvijek volim upotrebiti jednu sliku kada sjednemo zajedno za jedan stol, mi ne vidimo puno toga što možemo staviti na taj stol, ali kada krenemo jedan po jedan stavljati iz svoga srca, sve one talente, sve one iskustva, sve ono što nam je gospodin dao, Uh, I tako se svi izredamo stavljajući na stol. Sve ono što mi zapravo želimo i što možemo dati za druge, što želimo dati gospodinu da se on po tome proslavi, stvoriće se jedna velika hrpa toga na stolu. I kada tek tada zapravo, kad smo to učinili, vidjet ćemo koliko mi zapravo imamo onoga što, što možemo ponuditi u ovome vremenu. Ne samo kao pojedinci već doista kao jedne male zajednice, zapravo kao jedna cijela Franjevačka obitelj jedna cijela crkva. Zapravo, važno je prepoznati to u sebi, važno je to što smo prepoznali sebi podijeliti jedni s drugima, važno je reći krešo, ajmo ti ja krenuti e, naprijed, pa će nam se i Dario pridružiti, pa će nam se pridružiti oni koji vide tu trojicu kako godim ste oni činili na početku, e, više ili manje ludi, ali, ali vidjet će doista i ostali i oni će poželiti da i oni to isto čine. Mislim da to nije ništa novo, da je to već jedan provjereni recept onako kako je i Franjo krenuo i kako su mnogi posle Franje krenuli mijenjati i obnavljati crkvu u svome vremenu pa tako onda smo mi to isto na taj način pozvani i mijenjati i ovu našu današnju crkvu u kojoj živimo. Vidim da ti funkcionira recept već iz režije krenuli da nam se pridruže, mora sam ih, mora sam ih malo zaustavljati da tek posli emisije da ne uđu, da nam u studio ne uđu ovaj, evo siniša što je rekao to i papa poziva ovaj dalje u, u, u pismu uz, uz godinu pozitivu života, kaže očekuje od nas da probudimo svijet. Znači očekuje od nas tu evanđelsku radikalnost koja nije svojstana samoredovnicima, ona se traži od, od svih nas, znači da, da budemo proroci, da svjedočimo uh, kako je Krist živio na ovoj zemlji. Uh, misliš li da se mi često neki način uljuljamo u te neke naše zajednice, neke naše dobro name ovdje, napravimo sjenice i, i, i izbjegavamo na neki način otići van u svijet nego, nego ovaj, i, biti, i biti ti prorocije. Mislim da da. E, koristim ponekad jednu ovako prispodobu ili, ili izraz, kažem da smo mi... E, pranjevački svjetovnjaci u Hrvatskoj, zapravo poput izbjeglica u hotelima nakon dovolinskog rata. Teško nas izbaciti iz hotela. Kada smo uopće došli u te hotele? Došli smo od 45. kad je završio rat kad je došao komunizam i kad su zapravo komunisti satirali treći red u samostanske podrume i sakrliga Skupštini su se nekada održavale u šest ujutro ljudi su dolazili na te skupštine pojedinačno iz raznih pravaca kako ne bi bili sumnjivi i tu su se onda okupljali na neki način ta navika je ostala to je povijest Franjivačkog svjetonog reda koja bi se dala od 13. stoljeća pa do današnjih dana sa svojim uspunom i padovima iskazivat vratiti se kućama ishvatiti da je naš poziv u svijetu a ne unutar samostanskih podruma, mislim da je to uh, jedno veliko, neću reći otvrno pitanje, ali jedan izazov za Franjovički svjetovni red da ga prepozna. A kad ga prepozna, onda će stati nasred trga, okrenuti i pogledati oko sebe i vidjeti one kojima bi trebao poći. Uh, ima jedna stvar koja, uh, to je franjo isto također mučilo, uh, u kasnijim godinama kada se na kapitolu skupljalo tisući i tisuće e, braće, e, Franjo je počeo postavljati sebi pitanja kuda to sve skupa ide, braća ne ono što bih ja želio, ne prihvaćuju pravila koja ja pišem, odstupaju od evanđelja i bio je vrlo zabrinut. I u savršenom veselju e, stoji njegov razgovor sa gospodinom u kojemu je gospodin rekao... E, pa ako mi dozvoliš da, da to pročitam, kaže ovako, reci mi, jednostavni ne... sam, ne? Kratko. A, reci mi jednostavni neuki čovječiću, govori on Franji, zašto se toliko žalostiš kad neki brat iziđe iz reda i kad braća ne hode putem koji sam ti pokazao? Isto tako, reci mi tko je zasadio ovaj red braće? Tko čini da se čovjek obrati na pokoru? Tko da je krepost u strajnosti u njoj? Zar to nisam ja? Ja te nisam izabrao kao čovjeka obrazovana i riječita za ovu obitelj jer ne želim ni da ti, ni da oni koji budu istinita braća i obslužitelji pravila koje sam ti dao, hodite putem znanja i riječitosti. Nego sam ti izabrao jednostavna i neobrazovana da mogneš znati kao, kako ti, tako i oni, da ću bdjeti nad svojim stadom. I završava, stoga znaj, jer ga toliko ljubim, ako koji brat vrativši se na bljuvotinu umre izvan reda, drugoga ću poslati u redu umjesto njega ima njegovu krunu, a ako ne bude rođen, učinit ću da se rodi. A da znaš kako život i red braće ljubim iz vlastite pobude, u redu ostanu samo tri brata. Još uvijek će on biti moj red i neću ga napustiti do vijeka. A kad to ču Franjo, njegov se duh čudesno utješi. I koliko od ovdje nalazi prošlost i govori o budućnosti, i neizvjesnosti u budućnosti, toliko zapravo govori o sadašnjosti, o tome da mi u svom djelovanju trebamo poći od sebe, okrenuti se prema gospodinu, reći, gospodine, ja sam tvoje sredstvo, ja sam tvoj ud, ja sam tvoja noga, ja sam tvoja ruka, ja sam tvoja glava, ja trebam to početi činiti. I to je naše poslanje. Činimo ono što piše u evanđelju. Ako su to, nahranite gladne, nahranite ih. Ako je to otiđite onima koji su u tamnicama, tamnicama duše, tamnicama tijela, tamnicama uh, novih bogova koji su stvoreni u ovome svijetu, onda krenite i oslobađite iz tih tamnica. Frazvijezdan je znao govoriti kad je završavao svoje um, duhovne obnove na taboru. Sad, kad odete u svoje župe, ne budite svjetlo reflektori, nego budite blaga, lagana svjetla. Gospodin je dolazi u vihoru, ali kad je progovorio, progovorio je šaptom. Tako i mi. Mi trebamo naučiti šaptati, mi trebamo naučiti gorjeti laganim plamenom, koji neće zabljesnuti ljude u, u, i oslijepiti ih. Ali trebamo biti u tome postojani. Tada ćemo biti zaista onaj svjetovni red koji krči put, koji navješta radosnu vijest. I kako je trebamo navještati? Također, Papa Franjo se... Evo, ko što mu ime govori, ja bih rekao, govori slično kao i, i, i Sveti Franjo, kad, kada kaže i kada stavlja naglasak na dvije stvari koje su nama Franjačima toliko bliske ovaj, u očekivanjima od ove godine, on ističe zajedništvo i ističe, ono što si ti Siniša ranije ispomenuo, ističe radost. I Kaže gdje su redovnici, ondje je i radost. Znači, da trebamo pokazati da je Bog ispunio naše srce, učinio nas sretnima i da nemamo potrebe drugdje tražiti tu sreću. I meni uvijek kad, kad čitam ovo dolaze, dolaze u misli Franjene riječi kad kaže što su drugo sluge božije nego neke vrsti njegovi pjevači koji treba da razigravaju ljudska srca i da ih potiču na duhovno veselje. Božji igrači, rekao biš Kunca. Da, eto. Sad jesmo li mi, sinišati. Boži pjevači, eto iz svog iskustva privlačimo li mi ovaj e, i, i spomenosi i te mlade koji su došli i zadražili razgovor, privlačimo i ne, ili nekim programima ili ih privlačimo nekim kampanjama za promicanje zvanja ili ih više privlačimo ovaj svojim životom i tom radošću koju bi trebali vidjeti u nama. Zanimljavate se zanimate braće koja koja su dolaze ovdje i sa mnom su ili oni koji, koji tek dolaze na razdor, zapravo oni nisu iz Franjevačkih župa i samostalna. Dakle, oni su iz nekih gradova čak i nema fratara, ali e, evo, svoje momento prije Fra e, jedan od primjera koji je zapravo, evo, živio svoje poslanje i živio svoju kršćansku vjeru i Franjevački poziv, e, privlačeći zapravo mnoge. E, mnogi su čuli za njega, a zapravo nikad nisu vidjeli možda fratra, prije toga ili, ili i ponukani, zapravo, tim primjerom su pročitali Franjić životopis, pa evo, tako su došli do samostana. Zapravo, Bog e, treba, treba one koji će, e, bez obzira e, kako mi sada živimo, dakle, može biti Franjevački sada red u takvom jednom rasulu, kako smo čuli, brat Kreše spomenuo u Franjino vrijeme, da su i tri brata sada koja su se možda i uljuljala, u, u neku svoju uh, uh, neku lagodnost i, i, i jednostavno neke lakše puteve uh, žive taj, uh, to poslanje tek toliko da nekako žive ali gospodin je taj koji poziva i, i doista uh, jasno da mi nosimo tu jednu odgovornost uh, i, i mi smo ona sredstva u Božim rukama po kojima će se on proslavljati po kojima će on potaknuti mnoge da se postave evo isto pitanje koje Franjo postavlja i mnogi od nas, e, gospodine, što želiš da učinim? Da li je ovaj brat koji sad prolazi kraj mene, redovnik, doista e, e, jedan tvoj e, e, učenik koji, koji živi to svoje poslanje, onako kako bi trebao, pa bi evo i ja htio isto tako živjeti poput njega, ili doista je e, on koji se u, u, u, u, nažalost u mentalitet svijeta, e, bez obzira na, na tojno iskustvo koje je jako važno i na naša odgovornost, e, važno je prepoznati da nekako svatko kuca na ta vrata, on želi živjeti ono originalo, želi živjeti ono izvorno evanželje, želi živjeti ono Franjeno pravilo, on se tome raduje, to je ono što njega privlači. A mi smo ti koji bi trebali jasno svojim, svojim blizinom, svojom bliskošću, bez obzira bili oni, bili govoreći to sada kao nova zvanja u Franjevačkom prvom redu ili trećem redu, mi smo ti koji bi trebali doista svojim životom onda e, evo pokazati da je e, da taj brat ta, ta sestra nije zalutao nego da je doista došao na prava vrata na pravu adresu da je to zapravo još jedan novi brat, nova sestra koja će unijeti evo neke nove vjetrove, neko novo svjetlo u našu obitelj, u našu zajednicu i učiniti evo doista da će gospodin učiniti i po njemu ili po njoj nešto novo e, za ovo vrijeme tako da e, ne treba se bojati tog jednog broja o kojem evo, često i mi govorimo često, čujemo u razgovorima da nas ima više ili manje, nego doista evo, brat Kreše naglasio i ako ova emisija, vjerujem da će dati ploda evo, samim time ukoliko nas trojice o tome razgovaramo sada i, i, i ako nastroje kroz ovo vrijeme korizme ili, ili recimo kroz ovu godinu posvećenog života, ukoliko mi E, e, damo jedan novi odgovor gospodinu za naš život ukoliko ovo vrijeme koje pred nama bude vrijeme nekih novih izazova za naš život e, da mi doista evo, učinimo nešto novo onda će sigurno gospodin i po toj novosti u našem životu e, učiniti nešto novo za braću i sestre oko nas za mnoge koji nas možda promatraju da mi to ni ne primijetimo e, za cijeli ovaj svijet koji vapi evo, za, za Franjevcima, za kršćanima onima koji žive onu izvornu karizmu, ono poslanje na koje nas evo pozivaju oni koji su živeli prije nas, koji doista su gledali isto tako sa puno optimizma u budućnost, a živjeli su vjeremju i u puno težim vremenima nego što je ovo danas, tako da doista evo da ostane taj za kraj jedan, jedna poruka nade, poruka radosti doista evo radujem se zajedno sa svima vama i mnogima koji nas slušaju radujem se već novom uh, danu, onome koji će sutra biti za nas darovan od gospodina da u tom novom danu evo da doista uh, zajedno opet naglasna na tom našem zajedništvu da, da, da učinimo nešto uh, nešto novo, nešto što možda do sada nikad nismo, neke, neka nova nadahnuća u našim srcima koja nikad nisu došla na, na dnevni red, na, na, do, do one prve točke da postanu jedan novi prioritet u našem životu koji traži od nas evo sigurno i uh, jedno vrijeme, jedno novo preispitivanje, ali sigurno ukoliko krenemo uh, tražiti odgovore koje mi možemo ponuditi u ovome svijetu, sigurno da će ti odgovori i doći na red i da će i gospodin blagosloviti. Tako da evo uh, volio bi, volio bi da doista uh, ovo naše, ovaj naš razgovor ne ostane samo jedna teorija, jedno, jedno promišljanje nego da doista ona postane jedno novo sjeme koje će biti ubačeno u, u, u ovaj svijet, u ovu zemlju koja vapi za, za, za, za tom novom kišom neba koje gospodin sigurno i po nama želi poslati na ovu zemlju da, da, da doista evo već činimo uh, jedan ljepši svijet, jedan bolji svijet za, za, za nas koji smo tu sada i za one koji će doći poslije nas. Siniša, hvala Teo. ćemo još malo prije samog kraja emisije. Koliko se nas je... Sebe si sama predal. Iisus, na križu si završio. U ranama krvju obliven. Postavljen od svih zaboravljen. Iisuse, noj sebe nisi čas. Hvala dragi slušatelji, evo došli smo do kraja ove naše današnje emisije u kojoj smo govorili o godini posvećenog života. I za sam kraj ovo pozvaću sve vas koji ste slušali i koji kao lajci živite u svijetu da budete kvasac tog svijeta, kako nas poziva i i ili kako nas franjci svetovnjake pozivaju i naše generalne konstitucije kad kažu Budući da lajci žive u svijetu, njihov je zadatak da budu aktivni u tom svijetu, da budu kvasac ovog svijeta. Svi vi koji ste radili kruh ili gledali kako se taj kruh radi, znate šta se, kako čudo se može učiniti samo s jednom žlicom kvasca. To možemo i mi učiniti s nama ako dozvolimo gospodinu da nas razmrvi i istopi i da istinski budemo kvasac ovoga svijeta. To vam želim, želim da svaki dan u tome ustrajete. Hvala vam još jednom što ste bili s nama ovih proteklih sat vremena. Evo i završit ćemo ovu emisiju sa prigodnom pjesmom. Hvala redovnika. Miri i dobro. Gospodar si svijeta vidljivog, nevidljivog Svi radosno slave tebe, Boga živog Gospodar si žetve, izađi na polja Radnike pozovi, nek je tvoja volja Gospodar si mora, na i izađi kad stiša šoluju, svoje vjerne nađi. U spadaru svega k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi. Naša su srdca srca poput žrtvenika, dajemo ti snjega kvalu redovnika call you when we come the blood